Pio Echeverian, txak, egunan? Bai, egunan da eri. Az 2008 bat e, bururatzen ari da, eta aipatuko dugu e, aurten e, gai bat e, anitzonkitu izan dena, Echeverizitzaren gaia. Egeala aspaldi Euskal Egean Echeverizitzaren gaia ok dugula, beti e, maingainean, e, uhteak eta uhteak egan e, genezake, baina uste dut 2008 bat izan dela uhte bat zinez, e, zara gai hori berriz maingainera dolen planora itzuri dela, Zko us? Ordoan nagasogin duzu, bi.000 hogeita batean hainitza aiipatu da eta en neustez ez uh, da baterre kasua egtate bat bon, konjunkturala da bi .000 hogoian fenomeno baten segipena uh, ikusi baitugu bi .000 batean. eta segipen hori lotua da COVID garaiari Zarega covid -garai, Euskal Legian ipar Euskalegian hain zuzen ere bazen jadanik. Problema izugahia, etxe bizitzari buruz ze eh, aspalditikke eh, eta etxe bizitza eta lu jari buruz zurokorki. Baian bi.000 hogoian itxialdiarekin, eta sustut itxialdiak eraginduen tele lanaren fenomenuarekin, gero ta diende gehiagok deliberatu du txetik lan ahtzea, garai luzeago batez adibide bate maiiteko Parisen jende Fraango lanean ari izena ordura bulegoan etxeanlan eg egitet behartua izan da eta beraz nahi izan dute inbertitu etxe batean pentsatuz uh, Ordura artete adibidez bigarren egoitza uh, ukaiteko eskubide hori bazutela baina ez zuten hain itz erabiltzen bat batoan hemenK hor posibili zuten lane harttzea iraunkorkiago. Orduan uh, sekatu dute uh, etxe bat hemen Ipa Euskal edo Bretainian edo aurereko kostaldean eta merkkaatu goiti joan azkarki. Bilmeneta goi urtearen bukaeran ikusi da prezioak izugagi gora joan dira eta bileta hogeita bat gean mende ba urtearen astapenean ere berdin prezioak izigagi gora. eta jendea Haiin be, hainbeste bazterturik e, senditurik beoldartzen hasia da. Hori egiazki gertatu da, egiazki jendeak erositu ditu etxeak euskal eta lan egiteko Parisxetik bidibidez, eta egiazki prezioa anizgoratu da azken urtentan, Azken orte untan, eta jaz ere, ba, ba, ikus, ikusi da, egiten behituzu ingesta batzuk etxe saltzaileen bulegoetan edo sinariz ga, garrinkorki ego oino notario ofizio batean ikusiko duzu, gero eta erosle gehiago eldu direla justuki, ba, kampoko diende bat zuen eskuetatik, badutena dirua almen importante bat, orduan lehen etxe bat sekatzen sinuelaik proposatzen zinuen presio bat, negoziak bat hasten zen hiru egun, aste bat behar zen tratu hori egiteko, jaz, eta aurten ere gauza berada ba da kalmatzen piskate, baina urte estapenean hola zen, e, salzaileak finkatzen zuen presioa, salgai emaiten zuen egunian berean bazirendianik eskairak, eta eskaerak eskairak bizpairu, bi bizitarik bi egingabe ere tratu ha egiten zen proposatu presioan negoziaketari gabe, eta erabakiko jazena, ba, maile guri gabeko erosleak, hola, egon batetik bestera, erosteko pres ziren horiek. Eta horrek hori COVID-ak dinamitatu du. Bai, hori COVID-ak dinamitatu du, ez eritasunak, alainan, eh, baina eritasun horrek ondorioztatu duen lan joera. Bestalde izan dira, 2008 bat, hainbat... E Gertakari e, etxe bizitzari lotuak direnak ez bortzaz etxe bizitzari zuzenki, baina lugarri ere bat importantea izan da e, argbonako okupazioa, hilabete e, e, luzaz okupatu dute azkenan dena eta horrek dinamika bat sohtu du ordon, ez etxe bizitza, lugarren inguruan, baina balio du ere e, etxe dako edo ez. Bailo du etxe bizitzen dako biztandena, eta en ustez, arazoaren adierazle biziki argiada afera hori. Pentsa dezago, nadibidez, luj hori erosi duen pertsonak, bazuela janik lujo bat doni ban heluitzunen. La Baron de Lepe daitzen da, eta orduan, saldu zuen bere lujpeza hori, ez dakit hamar naka hektara, eh? sekulako presio altu batean, justu erosteko kilometro batzu urgunago, Eta e, berezaldiak ezartzeko. Haatik, bi lujalde horiek laborantxarako apropusak ziren, eh, laborantxa lujak ziren, baina ez laborari batek ustiatuak. Ordoan hor bazen arazo argi bat. Baina hori loturik, eno ustez, saien ale bat da ere, Justuki uh, lurza zaindiak uh, erabaki baitu hori pasatzerat ez ustea eta egi mugimendu baten bitartez, bukoka luzea izan da, baina ala ere bukoka horren bitartez, lujuri ez da saldu. Odan kasu, bukoka ez da bukatua, salgaidea oraindik lujurie, eh? baina hala ere lehen etapa hori, lehen zati hori irabazia izan da, eta un ustez sainali biziki importantea da, erakusten baitu ala ere ez dela zeh nahi egiten ahal, ipar euskalegian izanen dela hemen hala ere erantzun bat. Eta horretiko iti izan da ere ezakit, mobilizazio fenomeno bat, eta izan dira besteluko batzuk erozik, eta oraino gaur egun badira mobilizazioak, horrek zerbait piztudu? Bai, uste dut zer bai piztu duela eta maila guztietan. Orduan, lehen maila da maila instituzionala. Urtea, estapenian, udabehian, uh, bukatu da tokiko etxebizitza planaren lanketa, PLH delakoa. Eta lehen boskarat uh, eman zen apirilean. Orduan, hor ikusi dugu, absenziotasa askian dia izan dela bosketa hortan. Bon, sustut uh, mugimendua bertzalearen uh, deialdiak, segiturik, baina halala ere ez da pasatu hau batez duela urte zenbait lehen uh, tokiko etxeplan horiek pasatzen ziren bezala. eta main gaineratu den arazoa izan da hause. Badea Baea etxebiitza aski Ipak euskalegian edo behardea gehiago eraiki. Eta orduan galdera hori pausatu hainzin, existitztzen diren etxe horien uh, artean, zonbat dira okupaatuak, zonbat hutsak eta huts, diren horien artean, bigarren egoitzak, Alokairu do sasoineko etxeak eta etxe hutsak bakan delakoak. Orduana. Hari hortaik eztabaida piztu da, bai da, da mailila instituzionalean eta erantzun egita ere izan da. eta uh, bi mailakoa ejan genezake azpimaja genezake alde batetik. Alda elkarteak eramanduen dinamika eta bigajenik azarroen hogoian gertatu den manifa, biak ildo beretik dogaz. Justuki, hasi baizira esplikatzen, ergan dugu, uh, zerrenoko ikon manifestaldia, ergin mobilizazioa, aldak eginduen uh, lanabrez eki erbien birene erbie inguruan. Gauk zer da arazoa etxe bizitzaren dako Euskalegian edo ipago Euskalegian? Hor duan, nire ustez, eh? nire ustea pala da, eta militante gixaz zabaltzen dutan anmezua, beste norbaitek uh, diferenteki ikus lezake, hain <laughs> zuzen ere eskuineko pertsona bat balin bada, adibidez. Hemen, dugun luh ondarea edo ikusirik, eta etxe bizitza kopurua ikusirik, norako luh aldean tolaketa mota eraman behar den. Orduan, adibide bat emaiteko, hemen kostaldean, badira, ez dakit... Uh, bon, Erde ezagun doni baneluditzen eka subezala, nire egia baita. Hemen doni baneluditzen egin ama mila biztanle badira. Son bat etxe badira doni baneluditzen egin ama bost mila. Beraz gutxi gora bera etxe bat pertsona bakoitz eta erraiten daukote etxeak eskas direla eta gehiago eraiki behar direla. Oan, nire ikuspigitik, eta hori dena eh, atxe ikuspegia ikuspigia horokokki, irakurketa horrek bi arazo pagusatzen ditu, arazo sozial bat, normala dea gehiago eraiki behar izaitia jende batzuk, jende hainitz, eta jende gehiena, baztertua baita lehentasuna emaiten baitzaie, bigarren egoitzaie edo sasoineko uh, egoitza horiei, Eh, doni ban heluitzunen, egoneko behoa eta bosta bigarren egoitzak dira, gehi sasoineko egoitzak. Baiz, eta erraiten dut zularik, behar da no? Baizan, berda eraiki gehiago, da jende batzuk, ez dutelako du etxerik eta obligatua direlako joaitea. Hori da, erraiten eh, dutanaren ondorioa, hori da, doni bizi nahi duten gehi enek, egin behar dituztez, zonbat kilometro etxe baten atxemaiteko, eta guk ateratzen dugun ondorioa da uh, lehen dela urterako egoitza bat atxemaitea, sasoineko atxemaitea baino. He, ordoan, hori da, lehen irakaspena, arglo sozialean. Baina, bada biga eren maila bat, inguru menari lotu argloa. Normala badela urgenzia klimatiko bat gaur egun, gelditu behar dela lurren artificializazioa, kontsumitzea, eta utziz hainbeste etxe utzik Gehiago eraiki behar izaitiak kontradiahia da. Orduan, gure ustez, eta hori da maila instituzionalean tokiko etxeplana, planoren bitartez pausatu den arazoa, edo hauzia, eztabaida, ez da gehiago eraiki behar, baizik eta OB okupatu behar dira, edo usteatu behar dira jaranik esistitzen diren etxeak, eta lur mailan gauza bera da. Ogaritzirat doni Bon, kostaldea aseguraski berdintxua da bai honatik egin duten daiara, jara. gira ere 2008-an, ustaritze entgekosta da ditzen zena eta baita ere bagne kaldea, orain asustika berdintxoan dela. Bai, hori da, eta urrez fenomeno baten ondorioa da hori, jendeak e, ez badu baduatxamaiten etxe bizitzari kostaldean, ba, abianda senpererat, abianda espeletarat, abianda urgunarat, urgunia orain, amakmila uh, jende dira urgunian. Abianda ere, uh, ba, lapurdi bahne eta uh, basen afaroako, uh, iri zentro horietara honi bane garazi, azpahne, eta soko horietarat. Hor problema bera ikusten dugu toki horietan, eta gainera, badira, bahne kaldeko egealitate berezi batzugu badira ere, adibidez etxe utzetana hori aspalditik ezagutzen dugu, baina aipatzen ditugolarik etxe utzak, badira milaka, bahnekaldean, ma zazpi mendean, ezohtzi mendean, eraiki ziren etxe gotio horiek, basehiak ziren, hiru lau belaunaldi ziren han, ta orain handiegiak dira eta zer egin etxe horiekin. Utsi erochtzerat, edo baliatu. Ohek ere parte hartzen du ez da irakusten du ohek ere Euskalegian errealitate hainitz badira, ez denak berdinak baina lujaren antolaketa eta koerente batek denak hartu behar dituela bere gain. Hori ez da egiten horrein arte egantzak eraiten duzu, hiperoskalegian, badela, aski etxe denak e, bizitzeko, gaur egungo bizanleguziak bizitzeko hori da? Hor nik hori eraiten dut, eta asunitzen dut, ez du ezan nahi ez dela deus erak, e, eraiki behar, etxe sozialak eskaz dira, eta biziki zaila izanen da bigarren egoitza batetik etxe sozial bat egitera, hor bai, nun bai tala ere eraiki beharko da pixkat, eta gainera, etxeak ez dira ongi e, banatuak Toki batzuetan badira sobera, haipatudu doni ban eluitzu neen, bezain bat etxe bizitza eta biztanle badirelaik, hor, bada problema bat. Baian beste egi batzuetan behar da eraiki gehiago, populazioa goitia bian baita eta etxeak eskaz direlako. Hor duan ez da ezan nahi, ez nahi ez dela gehiago eraiki behar, baina ne urtu behar da nola Nun eta sustud norentzat, eraikitzen dugun. Hori ganeizu zontzen eta, ipagozka legean, urte guziz, milaka iende, ez dut gogoan zuen den sifrea heldu da, dira, baina Populakuntzak erozta undiako da, beraz, zerbait egin beharko da etxe ere ondoko urteetan? Bai, bai, zerbait egin beharko da etxe bizitzaren mailan, eta horren ondorioz ere, ez da antzi behar, etxe problematikaren gibelean, bat direla, beste maila batzuetako ondorioak, ondorio kulturalak, Adibidez, be, ez dakit, hainbeste diende etortzen delari kampotik ipar euskal egirat, eta nik ez diet bat ere debekatzen. Denak bat dugu eskubidea hemen bizitzeko. Baina ikusi behar da, eskaintzen zaian ere, gure kulturarat, gure hizkuntza ere ikasteko ahalmenak, nola kontsientizatzen ditugun horiek. Orduan hori ez da bizitzari lotua, baina ondorio bat da. Eta gero ekonomia mailan, ere, diende aldu bizitzerat, ongi, baina lan egin behar dute. Badea lan aski denentzat horie uh, beste problema bat da. Jendea aldu baldin bada da lana bat dela? Ha, ez baita zpada, ez. Ez ez eta gainera uh, etxe bizitzaren problematika ez da bakarrik pausatzen kampotik eldu diren jendeen gatik. Baizik eta hemen diren familieek aurrak egiten dituztelako eta populazioa bere baitarik elikatzen da edo, edo goitia bian da. soluzioak atxeman katseman behar dira denentzat. Eta gero ingurumena ipatzeu ere gero eta urunago eraikitzen delarik jendea terbetzeko. Baina lana kostaldean atxikirik, biztan dena egunero autoa hartu behar da. Odan horre ez da soluzio bat behar dira beste um, e, igidura edo mugikortasun soluzioak atxeman kolektiboagoak, garbiagoak eta lana etxe bizitza obe banatu, koherentzia obe bat zain duz. Hori elduden orteko erronka importante bat izanen da, Scott delakoarekin adibidez. Oartzen dira zuen zutean, meraz, lukalde antolaketa da hor dena. Bai, hongi ehe labur bildu duzu, hori da, lujalde antolaketa. orain arte, bon, baginuen tendentzia piskat, aipatzeko gai bakoitza modu autonomo batean. Hor, trompatzen gira, hola eginez. Garenik, ja, ahoera pausoak eman dira azken, ogoi urte hauetan ez zerri ulegi ari esker, eh, tokiko planak, PLU sortuz, eta horiek sohtuz, eta sustut sortuz gelditu gira, nik egiten du nire gauza doni manen, ta ziburun hau zapesak beste zerbait egiten du. Ez, ikus dezagun koherentzia batean. Baina ez da aski, hor etxe bizitza, Uh, lan bidea, laborantxa eta guzti hori, koherentzia batean ikusi behar da, eta elduden urtean bozkatuko den skotako kanendu sekulako garantzia. Bukatzeko, pediotxe behar egin txart, 2008 urtea hori dugu dinamika bat sohtua dela, bereziki mugimenduan baina instituzioetan ere erranduzu. 2008 urtea nola ikusi dutzu, erranduzu skotak biziki importantea izanen dela, zer gehiago gertatzen alda 2008 urtean? Nire ustez, 2008 urtean, uh, galdera batek uh, okupatuko du, uh, ez da bai da guzia, eta deklinatuko da bai maila instituzionalean, eta baita eta erri mailan, edo, eh, diendarte mailan, etxe bizitza bilakatu da gaur egun merkatu bat, baina mugari gabeko merkatu bat, ne horke zindu gehiago kontrolatu. Orduan, badakit, uh, gaur danik ikusten dut, uh, hartzen badut, uh, nire erriko hau zapesa Jean-François erri goian, da bakar adibide batena hartzeko da, eta ni, Bien artean, arazo bat ukanen dugu. Nik eranen dut, merkatu horrek, sekulako desorekak eragiten ditu, orduan eskua sartu behar da, merkatuaren gainean, merkatua kudeatzeko, mugatzeko, domestikatzeko nun baita. Eskua nork? Ja, ja, botere publikoek. Botere publikoek iduakie eskua hartzea. hartzea. Eh, ez duen horrek kentzen eritarek ere badutela zerregine, baina hala ere instituzioen jola da, ardura da, hori egitea. Eta eh, irrigoienek edo eskuineko eta batzutan ezkerreko ere autetxi batzuek, janen dute ez merkatua utzi behar da libro, diabetza pribatua, eh, xakratua baita frantzian. Bon, be bien artean desa hosta esun izugarria izanen da, ordoan be elduden urtean eta elduden Norten urte tik goiti, ba ikusi beharko dugu. Norten nagusitzen, ez da baida horretan. Horretan datza, eno ustez, etxe bizitzaren problemaren muina. Ebe, itzuri aina, problematika zabohala da badakigu. Mine esker, peio etxe txart eta ondoko egunak arte. Mine esker, zuha, manik.